84. Без світла Через три години після вечері Френк усе ще не прибув додому. Джуліан Касл попрощався і пішов до себе. Додому надії та милосердя в джунглях. Анджела Ньют сиділа я сиділи на терасі. Вогні болівара гарно світилися внизу під нами. Над дахом адміністративної будівлі аеропорту Мансана здіймався великий сяючий хрест. Його повільно обертав механізм, і він поширював електрифіковану благодать на всі сторони світу. На острові виднілись ще інші джерела освітлення, на північ від нас. Гури заважали нам прямо дивитися на них, але ми могли бачити відсвіти на небі. Я попрохав Стенлі, мажордома Френка Гонікера, назвати мені ці джерела. Він називав їх, ведучи пальцем, проти годинникової стрілки. Дім, надії та милосердя в джунглях, палац папи та форт Ісус. Форт Ісус. Це тренувальний табір для наших солдатів. І він носить ім'я Ісуса Христа? Саме так, а чому б ні? На півночі з'явився новий конус світла. Він швидко наближався. Перш ніж я збагнув, що це могло бути, світло досягло гребення гори і стало ясно, що це автомобільні фари. Автомобілі прямували до нас. Це була колона військових машин. Колона складалася з п'яти армійських вантажівок американського виробництва з кулеметними гніздами на даху кабін. Кулемети були в наявності, кулеметники теж. Колона зупинилась на в'їзді до Френкового двору. З машин повискакували солдати. Не гаючи часу, вони стали до роботи. Почали копати на газоні траншеї окопи для кулеметів. Ми зі Стенлі вийшли розпитати офіцера, що вони роблять. «Маємо наказ захистити нового президента Сан-Лоренцо», сказав офіцер на острівному діалекті. «Але його тут немає», – повідомив я йому. «Про це я нічого не знаю», – сказав він. Мені наказано приїхати сюди й копати, це все. Я сповістив Анджелу та Нюта про те, що діється. «Ви вважаєте, загроза справді є?» – спитала Анджела. «Я лише сторонній спостерігач», – сказав я. У ж мить, що сталося з електрикою. Світло на всьому Сан-Лоренцо погасло.